co mluví Hospodin. Vstaň, hrám předlož svůj spor. Pahorky, ať slyší tvůj hlas. Slyšte, hory, Hospodinou, při. Popřejte sluchu základy země. Soudí se Hospodin se svým národem, s Izraelem vede svůj spor. Lidé můj, co jsem ti učinil, v čem jsem tě unavil, pověs mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví jsem tě vykoupil. Poslal jsem před tebou možíše Árona a Miriam. Co mám přinést hospodinu? S čím se mám sklonit před vznešeným Bohem? Mám mu přinést zápalné oběti, jednoroční bíčky? Má hospodin zálibu v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Mám mu dát za svůj zločin svého prvorozence, plod svého života za hří své duše? Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe hospodin žádá, co jiného, než jednat spravedlivě, milovat milosedenství a pokorně kráčet se svým Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Podívejme se společně na první čtení, které jsme slyšeli. To první čtení vypráví o prorokové věštbě, a má podobu soudního procesu. Je tam soud. pavel Michaáš píše Staň, ho předlož svůj spor, pahorky, ať slyší tvůj hlas. Veškeré stvoření je povoláno, aby bylo světkem toho soudu. Zatímco vyvolí národ i obžalovaný. Můžeme se zeptat, co zlého Bůh vyčítá, Vyvolenému národu, co udělal? Bůh se ptá, lidé můj, co jsem ti učinil, čem jsem te unavil? Odpověz mi, čím nás Bůh unavil? Co nám udělal zlého? Vyvolený národ se odkonil do hospodina. Šlo o nevěru vůči Bohu jenomže Bůh neustále hledá tu cestu k navrácení. Tedy zasahuje prorok, který je prostředníkem mezi Bohem a lidem. Micháš píše, člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe hospodin žádá, co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosedenství, a pokorně kráče se svým Bohem. Krásné vyznání a poučení. My dobře víme, že pícha a nesvár vzdáli od Boha a rozdělují bližní. Láska pokraznou nastolí ve společenství souhlad. Pro rok se Boží návrh do tří bodů, jak jsme to slyšeli, jednat spravedlivě. To dokážeme. Milovat milosedenství, odpouštět a pokoně kráčet se svým Bohem. Krásně o tom říká rabinský komentář. Zachovat právo se na spravedlnost. Milovat milosedenství se na skutky milosedenství. A kráčet pokoně s Bohem značí vždy i ve soukromých zážitostech. To značí neustále. Usilujme se, aby se každému dostal to, co potřebuje pro svůj život. Usilujme se žít tak, aby naše konání udržovalo rozvíjelo život našeho společenství. Přístupu k Bohu buďme moudří, opatrný. Duvěřujme Mu a pamatujme, že Bůh je Bůh. Mistře, chceme od tebe vidět znamení. Ty jsi, pane, znamením Otce. odpusnám pane, naši nedůvěru. Amen.